وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ قاریص محترم په دې کلیپ کې ددا ویلي چې د و باغانو پورته کول د پارا د ارنګ د مصائب په وخت کې اذان د د بزرګان د عمل نه ثابت ده. او بیا په تدریو اهله علم حوالہ ورکړي ابن حجر حیتمی. او مفتی عزیز الرحمان دیوبندی او شه عبد العزيز دهلوی رحمت الله تعالی علیهم او نور دلیلی سدلیلی په کتاب او د سنت نه د ذکر کړي نقل عالم کا هغه هر څومره لوی وي هغه زموږ د فار حجت نه دی او دلیل نه دی بلکې ادله د شریعت چی دي او کتاب او سنت اجماع د امت د قیاس په خپل شروط باندې د دغه ادي له نه په دلیل نه دی راوړې نو د ابن حجر هيتمي د لسمی عالم عالمنه مفتی عزیز الرحمان د د سوار لسمی صدې عالمنه او شاه عبد العزيز دهلوي د ده ديار لسمی صدې دي عالم نو دا دې اقوال او د دې حوالې په دین کې حجت او دلیل نه دی ولکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد دا رغي حدیث نه من عمل عملا ليس علیه امرنا فهو رد او دا اذان دا عبادت ده او ما بناد عبادت په توقيف بانی وی که دلیل په شریعت راغلی وی نو عبادت بو او که دلیل په کتاب سنت د دینه ني نو هغه زمون د فقره دین نشی کېده مشروع نشی ګرځیده بلکې احداث فی دین بشمار لې شي او بدعت به وي هذا والله تعالى اعلم